Doina pentru inima Domnului Doamne, iubirea Ta cu palosui de foc, balaurul mândriei, mâniei, lăcomiei, zgârceniei, lenei, desfrânării și pizmei, l-a tăiat. Doamne, iubirea Ta în cupa gândului, smerenia sfințită, ca vinul a turnat și râvna ca pe-o pâine sfinţită a mâncat. Doamne, Iubirea ta la jugul crucitale, pe rând când ne-a chemat, destinul nostru în jertvă și dor ne l-a schimbat. Doamne, iubirea ta ca înger prin viață ne-a purtat, când printre șerpi și scorpii o cale ne-a lăsat. Doamne, iubirea ta când Leul satanei ne-a încercat, prin cruce, scut și paloș în mâini ne-a așezat. Doamne, iubirea ta, cărarea această strâmta luminat, și ca să trecem podul, un înger, tu ne-ai dat. Doamne, iubirea ta cu aripi la ceruri ne-a purtat, și în jarul ei tămâia din dor noi am turnat. Doamne, iubirea ta, stele în cer ne-a și stâlpi în altă templu din noi a înalțat. Doamne, iubirea ta cu haruri, pe rând ne a îmbrăcat, iar noi, de bucurie, cu dor ne-am închinat. Doamne, iubirea ta la față și în inimi ne-a schimbat, când doina ta, ca rod al viei tale, cu drag tu ai luat. Lacrima pentru darul cel minunat. Doamne, dăruiește biruința împotriva duhurilor rele. Care rodește înfrânarea, curăția, paza gândurilor, pacea cea sfântă, destinul cel bine cuvântat și lacrima de mulțumire pentru darul tău cel minunat.